Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wa salamu ala rasullu muhammadin Wa ala alihi wa ashabi Wa men tëbiahum bi ihsanil a yomid din Allah në madhruar e fal e ndarojmë Dhe të më përti ndimit e fal e kërkojmë Dhusëm me Allah në gjelda gjelalu që Në i pranë në dhurim e tonat, në i falim e katët tona Në përmërësën në raport me zhoti jelda u ala Dhe të në përmërësën në raportet tona me zvete Të ndëruhën e Pado shum se çdo kush prej jush e din se sado është dita e xumë, ne kemi orën sot në këtë xhami që ta kryejmë një ngaj obligimet e veçanta dhe specifike të javës. Kjo ditë konsiderohet realistë edhe një lloj një lloj ditë feste javore e besimtarit, që edhe namazi, edhe forma e adhurimit këtë ditë është më posaçme se ditët e tjera. Andaj gjitha këto, japën me kuptu dhe shumë të tjera se kjo është një dit e veçant e cila, pa dyshim, i ka mirësi dhe begatit e sajat e shumëta. Në këtë dit, Allahu Gjellë Gjelal me ka përësi që të kryem disa nga vepër dhe obligimet e caktuara dhe cila të pa dyshim në mundsojnë që të fitojmë shpëllimet në dhajat e këzoti Gjellë Gjelaluhu. Dua që në këto minuta që nga kanë bejt diri në ezan, të shuizzojmë kohën dhe të mësojmë dishka pre vepërve të mira që është mirë dhe pëlqyër të bëjë në ditën e gjuma. Nga se nga njerët e ndrëllazër, ndodhë që njëriu të ketë mundësi të fitën shumë dhe të mërshë mërimet të mëdha, por ndodhë që përshka këta ndoshtë ahutis, ma dje dhe mungesës e informatëve dhe pa djesë, ja humb vetë se ti mundsin të përfitosh shumë. Për këtë arsye dhe Allahu thot në Kur'an fa dhikir fa inna dhikra tanfa almu'minin. Për kujta, nga se përkujtimi u bën dobë i besimtarëve. U bën dobë nga se u kujton diçka që kanë harruar. U bën dobë nga se i mson diçka që nuk e kanë ditë. Andaj kur e dëgjojnë mësimin e caktuar, ata pastaj kanë mundësi me fitush shumë. Një nga porosit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Për ditën e jumës të ndërruar është edhe të dërgojmë selavat sa më tepër mbi Muhamedit alayhi sallatu vesselam. Meqë ky ditë krahasohet si konsiderohet dita e namazit të jumës, ky ditë konsiderohet edhe dita e selavateve mbi pejgamberin alayhi sallatu vesselam. Do të të themi sa më shpërsh në këtë ditë, Allahu mesalli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, që zërzonim më shkurt timundshëm. Dërse verzoni i gjatë dhe i plotë është taj që jë themi në namazë Allah me salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema sallit ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima ina ke hamidun mejid Edhe pjesa dytë Allah me barik ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed kema barik ala Ibrahima wa ala Ali Ibrahima ina ke hamidun mejid Së të qoftë Kjo është salavatin bi pegamberin aleyhi s-salatu wa s-salam Edhe verzoni shkurtuar por edhe verzoni plotë dhe pa dushem me ishtë për vlerë të këzotit Gjellë Gjellë Aluhu. Dua që në këto minuta si kur që e seka, të flasim diçka për salavatin e pejgamberit Alehi Sëratosra. Të flasim për vlerën e ti, për kuptimin e ti, dhe realisht, qëfar ne përfitojmë kërë dërgujmë salavatin e pejgamberit Alehi Sëratosra. Nga se ju kujtojtë dhe disa rekejnë përmendur të nërëllë e dhërë, se besimtarim nuk duhet që adhurimet me i kry vëtën formal Nuk duhet që adhurime tonë ndajzot e Gjellewala t'i kryem Betëm në aspektin si përfatsor Por duhet që pak të aprijetojmë këtë adhurim Dhe gjithashtu duhet që kjo adhurim të ndikanë të kneqa Të edukohemi dhe të përmirsohemi dhe të formohemi Konform këti adhurime që në e kryem Për nda edhe nuk është e panjohër për juve Se Allahu Gjellewala hu Vëzakonisht në shumë prej adhurimeve Kur në obligan dhe në rekomandan që t'i kryma të adhur Allahu gjellë u alë në porësi që të jemi të kujdes shumë për ndikimin e këti adhurimi të këne. Përshamu për namazin, Allahu ka thënë inës salata tenha anil fëhshai wal munkan. Mëtë vërtetë namazin, bënd që ju të ndaloheni, bënd që ju të largoheni nga fjale dhe pun të e ndaluar dhe të ndyta. Andaj namazin ka një ralë të këne që duhet me elujt këtë rëllë në të këne. Edhe që e lut kontrol namaz te kemi gjithashtu edhe agjerimi qe kaluam lollahut na kete pranuar dhe te na mundson qe te arrim edhe ramazan te jer ne shndet edhe agjerimi ka rolen e vet allahu ka thon la lakum te taqon qe permes agjerimit te beni te devotshum ekstremat prandaj adhurimet tona te ndryllozu nuk jan vetem rituale caktuara qe ne i kryejm por jan nje menyr që për mësaj në edukohemi, në formohemi, në përmirsohemi, në dikën të këne kjo aturim. Për ndaj edhe kërë dërgojmë salavat një pejgamberin Alehi Sallatua Sallam, nuk është tjesht një lutje që ne e bëjmë, por i ka disa kuptime edukative të rëndësishme që duhet të mësojmë që rralisht edhe ato të përshinë kërë ne dërgojmë salavat një pejgamberin Alehi Sallatua Sallam. Filëmisht, kur themi Allahumme salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, të farë kuptimi ka kjo. E se Allahu jalla u ala të ndërru, Allah të dhe në Koran e ka përman, se edhe Allahu dërgën salavat në pejgamberin aleyhi s.a.s. edhe meleke dërgën mitë të salavat, edhe besimtarët. A është salavat i Allahut bëjgamberin asëm i njejtë si kurse i besimtarët, pa të shumë se ju. Se me Allahu në kështë, i njëshme asë kështë. Allahu jalla u ala në surin e lëhzabë, Inna Allaha wa melaiketahu yusallun ala nëbi Ya eyyuhel lezine amenu, sallu alaihi wa sallimu teslima Allahu thot në Qur'an, nësul ahzab Me të vërdet, Allahu dërgën salavat Inna Allaha yusalli ala nëbi Allahu dërgën salavat nëbi Peygamberin salavat nëbi Dhe melaiket e ti Andahi ojo që këni besuar dërgoni selavat mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe përfundim mësimet e tij. E çka do të thot, kur ne themi Allahumma salli ala Muhammad, ozot, ne themi Allahumma o Zoti jon, dërgo ti selavat mi pejgamberin alaihi salatu wasallam. Çfarë në kupton? Çe Allahu të dërgon selavat mi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dietorët e kanë komentuar kët, padyshim trajtim pak më zgjeruar. Par përshka këtë këtë këtë du me e për zjedhve të ma të dherëzoni për fundimtarë më të shkurë dhe më të qarë për gjithë juve. Kër ne kërkujmë nga Allahu që Allahu të dirgojnë salavat mi pejgambejnë S.A.S. në këtë ditë bekuar gjumajë, padhë në gjithë namazë dhe gjithë ditë, ne kërkujmë nga Allahu që Zotë i Gjellë Huala të lavdëranë pejgambejnë S.A.S. dhe të ngritë pozitën e ti në shoshil e me lajkeve në qilë. Ne përmes mësimeve të pejgamberit sallallahu alejhi vesallam jemi ngrit. Jemi ngrit nga injoranca e dia. Jemi ngrit nga devijimi në udhëzim. Jemi ngrit nga nga prapambeturia në përparim, përparim të vlerave morale, përparim të edukatës, përparim të durimit. Andaj mësimet e tij ti kanë qenë shkak që na mungrit. Prandaj ne jemi mirënjohës pejgamberit sallallahu alaihi vesallam për këtë dhe lutim Allahun që dhe Allahu ta ngrit vazhdimisht. Dërsa Kur melekët dërgujnë salavat Mi pegamberin sasëmë dhe ne dërgujnë mita Nga anë ajun është Kërkes për falje dhe mshir Nga Zotë i Gjellë Gjelali Përëndaj, kjo është kur të mishë Kuptimi i salavatit Ne kërëthimi Allahume Salli ala wa ala Ali, wa Allah Muhammed valali, Muhammed thimi o Allah Përmende Muhammedin a.s. Dhe ngrita ata Në shoshrin e lartë që është të këti Nga melekët e mdhej Bërët e ngritur bërë të respektuar dhe gjithashtu ozat mshiraj e pejgamberin sa ozallëm dhe shprebleje për mund në ti që edha që njelët u apërsi dhe kumëtëm simit e të uja ozat kjo së levati kër besimtari këtë së levati e thatë me këtë kuptim pa dushim se si kur qëtësika të nëlozër nuk mund tjetë këthë një shumë indiferente, shumë eftakht ka me reflektu pozitivisht nëse e kuptojmë drejtë në zamërën tonë dhe në Çfarë na sjell selavatin? Të ndërro. Çfarë na sjell? Na sjell shumë mirësi të mdhaja, po. Unë duhem i përman 4 ose 5 pëithëme deri në koha e zonit. E para të ndërrohet kur besimtari çon selavat, çfarë ndodh? Kur ne dërgojmë selavatin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e para që ndodh është se ne kemi respektuar urën e Allah xhualal veala. Ne imi të reguar të zelshëm Dhe të kujdeshëm Për balë urnit të zotë dhe gjallë dhe gjallu Kësa Allahu tha vetë në Koran Ja Ejuhel ladin e amënu Salm lu alehi O ju që këni besuar Dërgani salavat me pegamberin Andaj ne i përgjigjën në këse kërkeset Theme, Allahume salli ala Muhammed Për andaj, që i ka so So bukur do tëtë Komunikon besimtari me kërkeset Allaut, a jetë ratë dhe këj përgjigjët Ai jam son tek vjen dëgjon, ai ai kë kë kompleti tek hynë ndërtuohet. E kështu funksionon lidhja normale mes Zotit dhe, dhe robët. Nuk është lidhje normale mes robët dhe Zotit kur Allah e thrat, ai nuk përgjigjet. Kur ai mëson, nuk, nuk nuk kjo, nuk kjo, funksionim normal i raporteve. Madje as me njerëzve, e lerimës Allahu xhellahu an edhe me robët e tij. Më ndaj një kur themi Allahu salli ale Muhammed tash e para, tash e ne, i përgjigjëmi luqës Allah, i përgjigjemi kërkejës Allah, ure të Allah e se nga tha, ojo që këli besuar dërgoni salavat një pejgamberin Alehi Sallatosa e dyta që e arrim nga mirësit e shumë të të ndërullazër është se në momentin kërti dërgoni salavat një pejgamberin Esa Sallem liru hesh nga një ves i keq pa dushim se tek njerëzit mund të çarkoni vështë të shumtuara mirë po padyshim se në mes në vështë më të këqija është koprracia kur kush nuk e ka dhënë kopracën as kush nuk e ka dhënë atë që është kopracë apo zakonisht njerëzit do njërin bujor dordhënës e kështu me radhë prandaj ai që dërgon shpes solovati pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai te qallahu xalla xalalu konsiderohet njëri bujor nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-bakhil Mendhukertu indehu welm ale yusalli alayh Kopras vërtet është ai cili kur të përmendem un në praninë tij e ai nuk i lëviz buzët me dërguesin e votë më mua kaq nuk kërkohet me nxjer as parë për xhepi as mund të më shkundikun para mendon nuk është i gatshëm çë për një mirësi të madhe që Allah ja mundsoi me arrit përmes peigambëres sallallahu alayhi wasallam nuk është i gatshëm të thë një mirnia os qoftë dhe me lëvizjen e buzëve duke dërguar selavat me të. A kam më kopracë kë? Ai kurti li vizbuzo thua, sa ran dëgjën Ahmeti, duke u thënë, ka thon Muhamedi alayhi sselatu wasselam, edhe ju thuni alayhi sselatu wasselam. Allahu salli ale Muhammed sallallahu alaihi wasselam. Formata dërguesme të dërguos selavat me ta. Dhe që sarë të. Dajë të vazhdimë, saqtë përmendet emri i këtij bekuari, i këtij dërguesi alayhi sselatu wasselam, çon selavat Zoti jalla wala është problem me në emën Eku jamon është ti një njeri bujor, nuk ti e ke qprac. Kjo është mirësi e madhe, kjo është mirësi e madhe. Ne padoshim se kjo bujari ndaj pejgamberit alayhi salatu wasallam, komo edukou kët besimtar që ti jet bujor pasaj të të tjerëve. Ti jet bujor, ti jet mirnjahës, edhe ndaj prindërve të ti, edhe ndaj mësuesve të ti, edhe ndaj më të vjetrëve të ti, edhe ndaj shokëve të ti, edhe ndaj çdo kujt që ka përfituar për prej ty nga sa është i edukuar ti për mirnjohës, jo një copras, jo mohues. Kush e ka edukuar që të jetë mirnjohës dhe të jetë bujar? Një nga ato që e kanë edukuar është edhe dërgimi i selavatit me pejgamberin alayhi salatu wasallam. Prandaj ne fituim një titull të madh që është titulli bujaris dhe lirohemi dhe shpotojmë nga një, nga një ves i keq që është vesi i coprasis dhe i mohimit të mirësisë që dikush i ka bën e tretë që fitojmë nga ndërgjimi i selavatit është se shikoni kët marrveshje, cili pranish nuk është i gatsh që më e pranoj. Allahu xhalle wala për hir të pejgamberit aleyhi salatu wassalam. Pofron për, për hir të dashurisë që konda e ti. Për hir të pozitës që ky pejgamber e ka tek Zoti xhalle xalalu, pofron një marrveshje Allahu më rabtë ti. Tash do kush pe njëve Le sikon apo doën me enë shkuket marrveshje apo jo me Zotin që llojëllalu. Cila është këmavesha? Ka thënë pejgamberi sallallahu selam. Men sallalla alayhi salatan sallallahu alayhi biha 10. I dërguari alayhi salatu se më tha, kush dërgon një herë selavat miuapo? Një herë thot Allahumma salli ala Muhammed Allah u ka me dërgu dhjetë herë mbi te salavat atë. Subhan Allah. E qëka dhe tëtë Allah u me dërgu salavat mbi ty? Êshtë me derë dhe mshirë dhe ti mbi ty. Êshtë me lëshu rahmet dhe ti mbi ty. Êshtë me të falë Zotë i Gjellë dhe Gjellë i Hu. Një herë ti dërgun salavat mbi pejgamberin, dhjetë feshë më te për ti përfitan më shumë se ajë. Ti e fitim tari. Andaj most mendojm se ne duke dërguar selavat mbi pejgamberin alayhis salam dhe duke kërkuar nga Allahu që me ngrit ne po i bëjmë ner pejgamberit alayhis salam. Jo kështu. Ne përmes tij prapë po fitojm. Kemi përzitur për së gjallë kur ka qenë gjallë nga mësipër ti, na... e tij dhe përfitojmë gjajë për së vdekurit duke dërguar selavat mbi të ne përfitojmë se Allahu neive na mëshiratën e na fal. Madje ju një fish, as dy fish, as tre fish, por 10 fish. Përfitojmë nga një selavat i dërguar mbi pejgamberin alayhi salatu. Kush është ai që nuk dëshiron të përfiton nga kjo mirësi dhe nga këmbërshe? Prandaj të nderojë është diçka e ati është, madje nuk kërkon. Madje sapdes nuk kanë një mëpas, nuk ka kush mëpas sapdes personat. Duke nën shtëpi, duke is rrugës, duke u studikon, përmend Allahu xhallahu. Dërgo selam. A ti sa fiton? Sa so kohra na kanë kaluar, sa so minuta e orë na kanë kaluar, që realisht Nuk e kam shluar sa duhet atë. Dhe sa të nderoze kjo kjo jetë është e shkurtër. Vallahi sot që njëri jeton shkurt është. Prandaj duhet të shfrytëzojmë fitim e në përfitim e në shtim të sevapëve, të mirësive, patë se aty kemi pas shumë nevojë ko dalmë nga kjo botë. Njërz të nderoze kanë më lakmu. Vallahi kanë më kërku kthimin këtu në dhunja çoft edhe për një selavat më e thonë më dal para pëshpëtim. Kur të shohin mirësinë e Allahut dhe shpërblimin që Allah u jep atyre që kan qen të vëmendshëm të kujdessum, s kan qen të hutuar të pavëmendshëm. Po dash shikoj dhe vlogëri vetëm kënde gjatitës. Sa flasim fjalë caktuara të ndryshme në kuadër të teresisë këtyre fjalëve, në kuadër të këtyre bisedave, sa kohëse përmendje Allahut, sa kohëse dërgimi selavatit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe sa të, të tjera po llojm fjalë që mështa më i shoqërsë nuk bujmë mështa më edhe haj shumë si bujmë diku keq ka flasëm nafton. Antaj, mundo që ti është i kujdes në çfarë po flas. Ti është i kujdesshëm në gjuhën si po për e përdor. Nga se si këna më don llogari para Zotit Xhelah për gjuhën që po flaset. Andaj nuk ka kujdes më i madh, nuk ka investim më i madh që e bën përmezgjuese kur ti Zoti Xhelah e farman dhe dërgon selavat, dërgon selavat më të. Gamirsit e tjera të ndërrojnë këtë, selavat e thash ka të shumta që ulemati kanë përmendur është edhe se kronë se Allahu dhe të herë dhe dhe të fisht të akëthen më tepër dhe më mirë kur ti të rëgombi të selamat të nërruazër edhe pejgamberi e sa osa në të përshënde ty nga vendi ku Allah e ka të saktuar kur ti që andë i selamat si ndodhë kja, dhe gjene këtë hadith Muhammedi aleyhi sasun ka thër Allahu ka autorizu melekt pësachem që i ka meleket janë rap të Allahot në shuar që i respektojnë urnët e Allahot komplet pra nda i ka thënë pejgamberin sasë disën nga melek Zotë i Gjelle Gjelaluhu i ka autorizuar dhe i ka ngarkuar me shfar me dërgimin e salavatetve bi pejgamberin sasë salam do të kërni thimi Allahum sallala Muhammed që të melek ja dërgojmë selavatet tona pejgamberit e selam, si lëj përshëndetje dhe ai na kthen neve. Cili priush në kohë dëshirë më i thon pejgamberit selam alejkia rasul allah, ai më thon aleikum selam. Dua jua kujtesmë fort. Dhe më apranuar, a duaj yjet për te apo e ti për ty? A dhe ti fiton? Nuk ka selavat që shkon pe rubit Zotit tek pejgamberit e selam që nuk ja kthen ai më me thëni ta. Ne kjo është mirësi e madhe. Ne po ashtu ti ha dite. Çe ai thën nga nga vani ku Zoti e ka nëru. Nga vani ku Zoti tjetër e ka ngrit namë kedim kët, por e dim dhe besojm në këtë që ka thën kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe fundi që nuk më e thonë të ndallojë në fund qisoj në gjërat të <coughs> shkurtër para xhumos është gjithashtë një misje madhe dhe mjaftën vëllëj kjo e fundit me në motivu që sot të në ditën, sot mundi me të themi Allah me sallala Muhammed. E lemo me thonë gjatë javë sa të dhe tjera. Më. Ka arë një sahabi të këpë i gamberi alein së të dosan, i ka dhën ojë dërguar i Allahot. Sa duhet me qurë salavat me ty? Unë e përni që është mirë me qurë salavat me ty. E ka përët ojë dërguar i Allahot. Unë e pomenoj që shpesh po që e salavat në ty. Sa është mjaft me qumë në ty salavat? Do në lutë për ty. Me salavat, me, me lutë Allah më për ty. Në kuptimin që të se këmë maherët. Tha se une, lutë në nga tërzia, nga komplet lutit i mija, një të katërëtën për ty e këmë. Nësi i këmë dhëtë lutje, i këmë dhëndëtë lutje, apo, do më në një të katërëtën e këtën e i këmë për ty. Në Tha pejgamber sallallahu alajhi wasallam mirë po bën, po nëse shton edhe më mirë kjo aftë. Tha atëja rasulullah, un prej sot nga tërësi e lutjeve të mia që lutem për vete, për familje, për kë lutna un, nga komplet lutjet e mia, gjysmën për ty, gjysmën për mua. 50-50. Tha pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam njësi këtë të parën. Tha Nëse këtu bën, ke bë punë të mëdha, por prapë nëse shtoim kish problem. Në sikur se u theka juçai kanë më për kërcëllot, gasës i beku me inerum, po ai po na çil rrugë ndamë fitu. Sa kur e kuptoj ky sa abisë, domethën cin ka mundësia më shumë ashtu thaoj durguri Allahut. Krej do të mia ka me kum për ty. Veç selamot kam më shumë. Çfarë sa pejgamberi sa sa. Shikon nëse e bën ti kët A jetë keqë për veti? Dikush më në nënë po, po në po drëgëm së në valë dhe, po, dhe për veti për lutëm, po së prish pun. Këtë thëone, veç për ty këmë lutë. A humë diçka njëri, dhe gjëne a kahub kësë sahabit i që kapëm. Muhammedja se mi tha, idhen, të atëherë pra, në qovë se ti që shtu po dëmë jabon, atëherë, Allahu të të lërgën brengët e kësë i botë, dhe t'i falë gjinojët për botën tjetër. A po dojnë diqka ma shumë? Ska gajle që t'vjenë këtë dunja, a barqë, a problem, a smundje, e që t'i e shpeshtën salavat mi mu, e që Allah nuk t'a lërgojnë këtë rashe këtë brejnë. Kënë dunja. Në ahiret, Zotë i këme e bëhë sebeb salavatin bi pejgamberin, me t'i falë Zotë i gjinojët. Kuk e hupti? Andaj kjo nuk do të tëtë, të të, se në, pa dushim, Na duhet me bë dota për veti, për familje, për vendin tonë, për shoqërinë, për musliman, për njerëzit, bo doa, padyshim. Po kërkë me kuptu që shpeshtoje som atëherë. Mosum mjafto me një herë dy herë, mosum mjafto vetë, vetëm namaz, se kër vallai ndoshta konfrikse mos me kon edhe e kërkuam namaz me rosalavat, kishum harruar me rosalavat. Na ia bes rosalavat. Ja, ja bujari, buqmirnjës, buq bujor. Munso ja vetes edhe me përfituar edhe nga rahmeti i allahut e ngjë salavatet pe pejgamberin e dashur madien më pafund nga kimërsi. Dhe tendero është dëshmuar dhe praktikisht se njerëzit ose kanë qenë në gol edhe probleme të ndeshme. Po disi duhet më një rrugë e kërkuara, mundu më munduam u përpjekë, nëse e smum me më shtutë mëjekun, nëse do të më punu gjitha këto do të më kërko. Mir po shoqëroj salavatet. Çdo përpjekje që stëndet, më dal nga një problem. Shoqërojë edhe salavatin kime pa ndryshe punen Allah kime pa ndryshe punen kime pa ndikimin ndryshe nga se Allah ka me beku për pjekën dhe mundin tën shumë më ndryshe kur ti dërgënë vazhdimir salavat me pejgamberin alehi sëratu o sëram këtu e në të nërodhë disa prej do tëtë uh, mirësive dhe dëbive pak ta shumë pak ta vëllohi presoj që kanë kuran kanë hadithë gato që ulemati kanë përmen nga mirëse shumë ta të dërgjimit të salavat me pejgamberin alehi s Mos treguaj pavëmërcë. Do të thutuar, të themë vazhdimisht, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Madje do të të gjatin, kem mos amete, Allahu me bari. Vazhdimisht, më mirë është me vallahi, më mirë është me angazhujuhën, me salavat e me istighfar, sa më fjojë dhe më shikosh atë Allahun që s'ka më don nesër atë. Allahu na ruaj, Allahu na mundsoj që njët në kësaj rrugë të jetojmë në hënë msimëve të pejgamberit aleyhi salatu selam. Adurimi që na msoj edukatës që ajë në mësaj, marali dhe vlerëve që ajë në transmitoj nëjë përcili, dhe lesë Allah në gjëllë ula që di në gjukime të imi në flamurin e ti, si umeti ti, dhe së bashku me ti të, të, të im, së bashku me te, Zotë në mundësën që të futë të minë, Gjenit dhe Allah në gjëllë ula, ka orkua dhe me ka që pojë dhufrund, Zotë i usë më vlerës, o sallallam ala Muhammedin, o ala Ali, o sallallam të slimin këthira.